Hirtelen sűrű, zuhogó, vihar-szerű zápor paskolta végig az utcákat. Negyed óránként változott az égarca, hol derült kékre, hol tragikusan sötétre. Néha a nyár órákra eltűnt, és a nyílt tengerről begomolygó köt burkolt a folytogató homályból várost. Ehhez az időhöz stillszerűen érkezett meg a grófi villába Poli, a szeszélyes, össze-vissza fecsegő bohém úrilány. Irénnel való barátsága a keszthelyi zárdába eltöltött tanuló években szövődött. Tulajdonképpen szegény lány volt, régi bécsi katona családgyereke. Az apja vezérkari ezredes, régen meghalt, és Póli egy zsokonuknál lakott Párizsban, iparművészetet tanult. Nem volt kimondottan szép, sőt a nyári idén alatt néhány szeplő is dísztelenkedett óra körül, de kedvességével, természetes bájával kedvence volt a társaságoknak. Óriási titkaim vannak, kezdte első napon, miután egyedül maradtak. Gyere, körülviszlek az autón a városba, közben elmeséled. A sofőrnek csak annyit mondtak, hogy vigye őket a főbb útvonalakon. Ellátták magukat cigarettával és bonbonokkal, aztán megkezdték a gyónást. Természetesen magyarul, hogy a sofőr ne értse. Először Polly mesélt egy híres festőművészről, Bizonyos Jean Cobartról, aki beleszeretett, és akibe ő is halálosan szerelmes. Mikor mondtam neki, hogy azt hiszem nem közömbös előttem, egyszerűen átkarolt és megcsókolt. Tegnap előtt hirtelen elutaztam Párizsból. Egy sor írás sem hagytam neki, csak eltűntem. Ha szeret, akkor megtalál. Hogy találhatna meg? Nem tudom. Ha nem talál meg, akkor csalódtam bennem. Különben is hiszem, hogy van sors. A sors láthatatlanul és hallgatagon víraszt az életek felett, és úgy történik minden, ahogy ő akarja. Irén szeme véletlenül a szélvédő melletti ajtótükörre tekintett, és egy komoly szomorú fejet látott, dacosan keskeny zárt ajakkal, A sofőrt. És nem is írsz neki? Nem. Annak jeliú, hogy elutazásom pillanatában is gondoltam rá, vettem neki egy kurta a és minden sor írás nélkül otthagytam számára az opera kávéházban, ahova járni szokott. A pipa oldalába belefaragtattam, hogy Jean-Cobartnak Pauli. Visszafelé Irén beszélt. Váratlanul megérkezett Trimóci loló, Szerelmes belém. És te? Ki nem állhatom. Tegnap előtt utazott vissza Nizzába. Ez minden? Ez. Mondta, és mereven hallgatott. Irén, neked titkod van. Egész biztos, hogy titkod van. Azonnal tessék megmondani. Hát, megmondom. Félek ettől a sofőrtől. A sofőrtől? Jaj, most már én is félek tőle. Majdnem felszaladt a járdára. Hú, csa, rövid hangon beszél velem. Régen el kellett volna küldeni. Egyáltalán nem teljes. – Tulajdonképpen ki ez a sofőr? – Nem tudom. Mikor kiszálltak az autóból, Poli figyelmesen megnézte a sofőrt. Összerezzent és elsápadt. A kertben félre hívta irént. – De! Én azt hiszem, megismertem a sofőrt. – Megismerted? – Igen. Tudod, ki ez az ember? És megijedt maga is, úgyhogy vacogva mondta. – Lumier, a Biancörti gyilkos. Irén majdnem elájult. Biztos vagy benne? Nem, csak az újságokban láttam a képét. Három hete lépett be hozzánk. Akkor történt a gyilkosság, és megint csak álltak tanács rémülten egymásra meredve. Mit kellene? Szóljunk a rendőrségnek? Nem, egyelőre nem. Hát, ha nem is igaz, nem szabad megkurcolni egy áltatlan embert mondta irém bizonytalanul. Jean Cobart egy levelet kapott az opera kávéházba, amelyben ez állt. Tisztelt halandó! Ezúton értesítem, hogy Póli Márszejben van, és az öniránti szerelmét attól teszi függővé, hogy saját erejéből anyomára akadjon. Már csak azért is jól teszi, ha a viszontlátásnál nem hivatkozik jelensoraimra. Póli pontos címét mellékelem." Zárom soraimat, és maradok a róla elnevezett iróniában. A sors.